апостоли, євхологіони та інші. За підрахунками істориків, тільки для відправлення церковних служб у кафедральних соборах і монастирських храмах потрібно було понад 30 книжок. Вважається, що слов'янські просвітителі Кирило та Мефодій – переклали церковнослав'янською мовою читання з Єванглії і Апостола Апракос. Чини, святкові канони Дамаскіна і Кузьми, Псалтир, Часовник, Парамейник. Усі ці твори разом із прийняттям християнства перейшли і до Руської Православної Церкви. Крім того, за Ярослава Мудрого були перекладені служби вибраним святим, написані Феофаном Нікіцьким 857 року та Іосифом Константинопольським 887 року. Тріодь Феодора та Іосифа Студіта, хроніки Георгія Амартола і Сінкелла, історія іудейської війни Іосифа Флавія, християнська топографія Кузьми Індикоплова, Олександрія, повісті про Акіра Премудрого, життя Василія Нового та багато інших. За підрахунками Волкова, зробленими ще наприкінці XIX століття, щороку на Росі писалося близько 50 книжок. Якщо взяти до уваги, що за часів Ярослава Мудрого вони писалися переважно тільки в Києві, то неважко зробити висновок про велику потужність софійської книгописної майстерні. Звичайно, вона працювала не лише на метрополіччій кафедральній собор. Значна частина богослужбових книжок розходилася за межі Києва та Київщини. І все-таки рідкісні переклади, напевно, осідали в бібліотеці Софійського собору. Як вважають книгознавці, в ній могло зосереджуватися понад 950 томів. На цьому в розповіді про бібліотеку Ярослава можна було поставити крапку, але оскільки довкола її подальшої долі виникла ціла низка легенд – Дозволимо собі дещо продовжити цей сюжет. Здавалося, тут немає жодної загадки. У 1240 році над Києвом пронісся спопеляючий монголо-татарський смерч, і в ньому згоріло все, що могло згоріти, в тому числі бібліотеки, князівські і монастирські архіви. Софію спіткала та сама трагічна доля, що і столицю Росії. Тож сподіватися на те, що її книжкове зібрання якимось чином не зазнало втрат, як диво, немає жодних підстав. Тим часом у Києві були раніше та є й сьогодні люди, які переконані, що книжкове зібрання Софії Київської не загинуло, не розійшлося по інших церковних бібліотеках, а лежить десь у підземеллях і чекає на своїх відкривачів. Щоправда, оскільки в Києві підземель багато, думки з приводу того, в якому з них сховано бібліотеку, найрізноманітніші. Одним здається, що шукати її слід у галереях Києво-Печерського монастиря – Інші наполягають на версії її приховання поблизу Софії. Треті переконані, що вона лежить у якомусь кам'яному склепі колишнього Межигірського монастиря. У наш час найпопулярнішим вважається Межигірський слід. Ось аргументи на його користь. Ярослав Мудрий Наприкінці життя мешкав у своїй Вижгородській резиденції і передав якусь частину своєї бібліотеки Межигірському монастиреві. Підтвердженням цієї версії начебто є той факт, що в цьому монастирі століттями існувала Велика бібліотека. Сліди її були віднайдені в 30-х роках ХХ століття –